і непохований у суботові. Вночі перелетів до Києва супроводжуваний добрим духом Саміла Зорка, пострігся в Печельському монастирі під іменем отця Самоїла, і так прожив сто літ і п'ятнадцять, стежачи за діями світу, а тоді жив далі в думці, слові, перепис, пісні, Хвалі і прокляттях, у парсунах і монументах, і кінця мені не було ніколи. Може й парсуном іла найліпша була в почерській лаврі на північній стороні Великої церкви, біля мощів митрополита Михаїла, де я зображений був на весь зріст. Та була та парсуна, замазана по височайшому повелінню. Обустранені із церков зображень Несвятих лиць. Повелінні йшло От того самого царя, Що загнало жорстоке заслання Найбільшого поета мого народу. Так поєднюються віки імена, Навіть у нещастях і горі. А мій ж вік Був геть безіменний, Самі козаки так обзарі Та мере крові. Кров Завжди безіменна. Але яка ж страшна та безіменність, пісні кобзорів лунають над степами, І яка ж тужлива Їхня безіменність. Народові потрібні імена, Як хліб і слово. Я дав ті імена, Під жовтими водами і корсамим, Під пилявцями і замостям, У Києві і Чигирині, А після Збаража Мав зібрати їх у компут, У перший реєстр мого народу який однинє отримали ім'я не загальне, не прозивне, а особлене і щоразу неповторне, як неповторною є кожна людина, що приходить на світ. Стародавні греків ніколи не було занадто багато, та ніхто не здогадався їх переписати. Олександр Македонський переміг темні поучи Дарія із щуплим військом. Але ми знаємо тільки імена Олександрових поплічників найближчих, спартанців царя Леоніда, які полягли при фермопілах, Ми знаємо тільки число та не імена. Я дав імена своєму народові, записав його для історії після зборова, що не став моєю найвищою фортуною, однак не став і ганьбою якою так страшився, як ту ніч зради мого найпершого союзника іслам-героя. У Зборівській угоді був пункт про те, що козацький реєстр подишується до сорока тисяч. Такого компуту ще ніколи не укладено у моїй землі. Шістнадцять полків обіймало величезний простір із заходу по Горині случаю Дністру, до впадіння в нього ягорвика, з півночі по прип'яті Дніпро, до впадіння в нього і путі, По десні сину біля Гірла клевані, зі сходу поверхній течії сину, сули, псла і ворскви, а з півдня по верхівцях інгулу, інгульця і куяльника, до Гірла ягорвика. Вже й сі межі а затісні були для народу. Та мав я вдовольнитися поки що, як то сказано, дозволена доблесть дотримуватися міри. Яку ще націю переписано будь-коли? Може, ісландців, які раділи кожному, хто здавав холодний, жорстокий океан, з зроду в рід передавали імена тих, хто перший ступив на кам'янистий острів посеред безнежних холодних вод, і з гордістю стрілали від них свої родоводи. Послати б туди своїх послів, Щоб розпитали, послухали Той мудрий у своєму самозбереженні маленький народ. Та надто далека дорога до тої Ісландії, Густі тумани закривають її від мого погляду, А ще замало відпущено мені часу На все, що мав зробити». І по Україні не міг поїздити і походити, Щоб самому приглянути за складанням реєстру, Послухати мови свого козацтва, Виокремити самому найцінніших, визначити обранців, Бо хіба ж обіймало те число сорок тисяч увесь народ? Гай-гай! Незліченна сила війська була в полках, Інший полк мав козацтва тисяч більше двадцяти, бо що село той сотник, а інша сотня мала люду й тисячу цілу. Усе живе, піднялося в козацтво. Заведливо й знайшовся, бо яким селі чоловік, що нема, або сам, або його син довідь той А коли сам не здужав, то слугу парубка посадав. Інші ж, хоч скільки їх було, усі йшли з двору. Навіть з городів, що мали право Магдебурське, присяглі бурмістри і райці свої уряди покидали, бороду голили і до війська йшли. Чи ж треба дивуватися, як тяжко було вмістити в сорокатисячний компут таке незліченне військо? Обозний Іван Черно і полковники мали списувати перед усім козаків кінних і ружейних, які служать здавна, і на всяку службу годні і охочі. Реєстр складали поволі, обережно, майже тайкома, обставляючи все це речами приємними, виплатою за службу з королівського скарбу, обіцянками висилки в здобичливий похід з гетьманом. Місяця октября, дня 21-го я скріпив повесноручним підписом реєстр на 40 тисяч чоловік, Перший список, гай-гай, який же куций неповний свого народу, нації своєї ядра.